Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. För en tid sedan då tog vi upp magiskt tänkande bland Värmlandsfinnarna- och det fick faktiskt en av våra lyssnare att reagera. Han menade att vi inte borde ha använt beteckningen Värmlandsfinnar. Vi skulle ha sagt skogsfinnar eller svedjefinnar- därför eh, det var personer som fanns inte bara i Värmland utan också i Bergslagen och på den norska sidan av gränsen. Vad säger du om det här Bengt? Ja, det, det här känner vi naturligtvis till, alltså det, utbredningen av de finnar som kom till Sverige och Norge som är ännu större, det finns också i Helsingland. Men eh, det var så att eh, vi fick ett mejl från en eh, lyssnare, en kvinna som berättade att hennes Mammas härstammade från finska svedjebönder som kom till Värmland under 15-1600-talet. Då tyckte vi att det passade väldigt bra med Matti Mörtbergs värmlandsfinska upptäckningar som är från lekvattnet Nyskog och Östmark. Så att vi höll oss inom ett rätt så begränsat område. Och där tyckte jag nog att värmlandsfinska var bättre än skogsfinnar eller svedjefinnar. Mm. Som naturligtvis finns över ett stort område. Och det är bra att det finns ett ord som täcker det här lite större området. Du sa svedje finnar". Varför kallar man dem det? Ja det var ju så här att anledningen till att finnar kom till Sverige. Det var ju en medveten politik från dåvarande statsmakterna. De tyckte att skogarna var outnyttjade och i Finland så hade man lärt sig hur man kunde förvandla skog till åkermark. Och det gjorde man genom att bränna ner skogen. Man svedjade den. Och sen sådde man oftast råg i, i det här. Och eh, de som kom till Sverige, de kom från eh, Savolax, Tavasland och Karelen. Alltså inte de delar eh, som låg närmast Sverige utan eh, längre österut. Och man har beräknat att på slutet av 1600-talet så bodde det uppåt 5 000 finnar i skogarna Och de var då ditkallade av Kungamakten för att bryta mark i Kronoskogarna och på så sätt öka skatteunderlaget för staten. Och den här tekniken, den hade utvecklats under lång tid- Eh, kontakt med slav, eh, slaviska folk i östern hade säkert betytt en hel del. Och eh, man började med att kalhugga på försommaren sen fick eh, veden, eh, träden, de fick ligga och torka till följande år och så brände man av hela området så att bara askan återstod. Och eh, inte bara råg utan också rovor och senare potatis har, har man odlat på de här åkermarkerna som, som man skapade på det här sättet. Och efter ett par säsonger så var odlingsmarken urlakad och då kunde den åter bli skogsbetesmark. Och där svedjandet i allmän skogarna, det var i början en gemensam angelägenhet, men så småningom ansåg man att det var slöseri med skogen och det, trät eh, veden behövdes bättre för bergsbrukens behov så att smedje Svedjebränningen förbjöds eh, 1639 i Bergslagen men på enstaka håll har svedien förekommit flera decennier in på 1900-talet. När vi pratar om det här typet av brand i skogen i Sverigebruket då handlar det om bränder som ju så gott som alltid var kontrollerade. Men värre är det ju med skogsbränder utan kontroll som vi haft så gott om i sommar. Och vi har ju blivit påminna om att Sverige täcks till mer än hälften av skog. Och det säger ju sig självt att elden är och har varit fruktad i skogen. Och... Och I sommar har vi också lärt oss att skogscellerna det kan orsaka av blixtnedslag men förr var det också vanligt att kolmilor och kärdalar kunde utgöra risker för brand och så bodde det också faktiskt mer folk i skogarna förr i tiden som kunde orsaka bränder. Så det gällde att upptäcka de här eldarna så fort som det var möjligt. I en skogsförordning 1805, där lovade man belöning till den som upptäckte orsaken till en skogsbrand. Men man upprättade också särskilda torn, brandtorn för att man skulle kunna vakta skogen från brand. Och det första tornet av det slaget uppfördes i Orsa, Finnmark på 1880-talet. Sen det hade det varit en riktigt stor brand i det området. Och de här tornen och stugorna som det också kunde handla om- de placerade man på de absolut högsta bergstopparna. Och på sommar så kunde man då ha en person som var stationerad- att sitta där för att bevaka skogen så att det inte skulle uppkomma brand. Men man kan ju fundera över, vi pratar om gamla tider- det kanske fanns andra sätt man också tänkte som skulle kunna fungera- om man ville skydda sig mot brand i skogen. Ja, Kristina, du och jag är ju folklorister- och då är man ju intresserad av sådana saker som- Magi och trollformler och det finns faktiskt en bevarad trollformel mot brand och det framgår också att det är fråga om just skogsbrand. Det var Räv han som upptecknade så mycket i Ydre i början av 1800-talet. Hans manus Svenska skrock och signerier har en trollformel mot eld. Och det är en mycket märklig trollformel det här som säkert har förkristna rötter. Så här går den. Tio söner förde utan möda sin mor till tinget döder. Varför före du så din mor till tinget döder? Jo. För hon kan alla saker sätta och alla betsel binda. Hon band mannen där han red, skeppet i vattnet där det skred, elden i de vilda skogar. Nu ska denna eld icke vidare sveda eller bränna. En jag med min stake rider, river och ränner. Bliv inom min ringel i tre namn. Och de här tre namnen det är naturligtvis faderns sonen. Och den heliga ande. Det är verkligen märkligt. Man kan ju tänka sig att det var någon person som ställde sig vid eldkanten- eller där det brann och sa det här. Tror du det? Eller är det ja, det gick till? Eh, eh, alltså till att börja med så står det här faktiskt att- eh, den här döda molnen kan binda elden i de vilda skogar. Mm. Så det är alltså fråga om skogsbränder. Mm. Och eh, det, det finns en uppgift här eh, hur den här formen har använts- Riv ut i elden med en stake och rid på honom runt omkring det brinnande samt läs sålunda. Så syftet är alltså att binda elden så att den inte sprider sig på ett oönskat sätt. Och eh, det, när man gjorde en sån här eh, svedja, eh, då gjorde man alltså en brandgata runt om. Och eh, där fällde man träden. Och för att liksom elden inte skulle gå över Brandgatan så gick man alltså. Ibland hade man en så kallad alltså som var en slags stenyxa eller yxa från stenåldern. Och liksom drog ett streck runt om hela liksom det här som skulle bli en svedjåker. Men i det här fallet så tog alltså svedjaren en käpp. Och red på den på något sätt. Han hade den mellan benen. Och så gick han och liksom drog ett streck i den här brandgatan. Och över det strecket så skulle liksom... Men, men tror du det. att en sån där skulle kunna fungera mot en okontrollerad brand? Ja, alltså jag tror faktiskt att... Den här formeln framförallt har använts när man svedjade. Ja, just det. Men sen så, det här att man går runt om. Det fanns väl andra sätt också har det berättats. Ja, alltså, det finns väldigt om. mycket sägner om hur man stoppade en brand. Och oftast så var det liksom att eh, den här brandgatan hade inte riktigt hjälpt. Utan det var helt enkelt att det hade blivit skogsbrand. Och eh, jag har ju gjort en katalog över alla svenska sägentyper. Och där finns det två som handlar om folk som kunde få... En sån här brand att sluta brinna. Och det har varit väldigt intressant att se på tv- hur de här bränderna sprider sig. För det ser man på något sätt hur elden är som- det är som en havsvåg nästan. Alltså det, man ser det här det gula elden, hur den liksom äter vidare- liksom, kommer liksom brett, brett. Och då gäller det på något sätt att få det här att stanna av- och eh, den gamla folktron det var ju att eh, då skulle man hämta någon som var född med segerhuva. För där hade man en segerhuva då kunde man stoppa eh, mm. sådana här eldar. Skogsäldar som blixten hade antänt men också svedjeeldar som hade spritt sig. Och eh, inte minst eh, ett brinnande hus. Mm. Och då gick den här personen runt och eh, i... Fotspåren där skulle elden liksom snällt sluta att brinna. Oh, det är ju intressant. Ja. Det är det ju. Eh, och eh, folkdiktning är ju ofta så otroligt åskålig och mm. pregnant alltså att den andra sängen som handlar om det här det är alltså att är en person med eh, segerhuvud då går runt för att stoppa en sån här eld och så kliver han rätt över ett buskage och då slutar det brinna mitt i busken så att, där, där utanför där han har gått, där står det kvar. Det kan också vara fråga om en höstack där han liksom kliver igenom en höstack och då brinner halva höstacken upp men resten blir kvar. Men det här kanske kom till mer nytta i städerna än när det gäller skogarna kan man föreställa sig. För att det ja, jag tror att de här sängerna de utspelas nästan alltid ja. på landet. Alltså. Ja. Det kan vara skogsbränder, skogsbrand, det kan vara ett hus som brinner. Ja. Eller sånt där. ja, därför jag tänkte på just det här att det har ju brunnit också i våra städer och framförallt för när husen var byggda av trä. och Då var det ju inte fråga om om det skulle brinna utan när det skulle brinna för att förr fanns det ju öppen eld precis överallt allting som krävde värme eller ljus eller upphettning det krävde ju också eld alltså på natten måste du ha ljus för att ta den in genom de mörka gränderna till exempel, det fanns alltid risk för brand och det viktigaste var ju då att få veta hur tidigt det här larmet gick så att en eh, effektiv släckning kunde bedrivas och och att man skulle se till att det fanns vatten och hålla reda på verktyg och sånt där. Ja, eftersom det var svårt att släcka bränderna när de väl brutit ut så var det ju ett förebyggande åtgärder som gällde. Redan Magnus Erikssons landslag från 1300-talet <hör> stadgar att alla gårdar i en stad skulle ha en noga bestämd uppsättning brandredskap. Men <hör> det gällde också att bygga säkert i städerna, inte för trångt och helst inte i trä och absolut inte med takbeläggningar som kunde fatta eld. Vi ska ju komma ihåg att många gamla hus hade ju gräs på taket. Och på 1500-talet så skärpses reglerna så att inga trehus fick byggas innanför stadsmuren. Även om det fortfarande förstås fanns uthus och bodar inne på gårdarna och byggnader av trä. Efter det att Stockholm hade drabbats av en omfattande brand år 1625 så lät Gustav II Adolf genomföra ett bygga av rätvinkliga gator. De som känner till gamla stan i Stockholm vet ju att Stora Nygatan och Lilla Nygatan, de är raka gator till skillnad från gränderna. Och de tillkom just på grund av den här brandfaran. Och, eh, Trämaterial skulle inte heller längre användas i stadsbyggnader. Så har man ju det här fantastiska undantaget från den här regeln. Och det var ju slottet Tre Kronor. Eh, jag tror inte alla vet att denna enorma träbyggnad, eh, alltså att den var just av trä. Och när Tre Kronor brann 1697 så var det... Den mest kända och kanske också den största branden mm. i Stockholm. Men det säger sig självt att man måste alltså hålla uppsikt i de här trästäderna för att kontrollera att det inte börjar brinna. Om vi pratade om att i skogen så inrättade man på 1800 talet särskilda torn när man satt och vaktade att skogen inte skulle börja brinna så hade man ända sedan medeltiden i städerna särskilda nattväktare som vandrade omkring för att upprätthålla ordningen, hindra tjuvar och upptäcka våd, eld och upptäckte de då att det började brinna någonstans då kunde de slå på eldrumman eller blåsa i en pipa eller i horn eller i lur och man använde också en form av skramla som man kallar för eldskärror så att folk skulle bli väckta och kunna se till att man släckte branden. Men en annan sak som väktarna gjorde det var ju också att de markerade timslagen genom att ropa eller sjunga särskilda strofer varje klockslag och i en förordning från 1729 där finns det bestämt hur Stockholms nattväktare skulle utföra sina rop. Och ett vanligt brandvaxrop, det kunde till exempel lyda Klockan är tio slagen, Guds härliga, milda och mäktiga hand Bevara vår stad för eld och brand, klockan i tio slagen och Det finns exempel också från andra svenska städer i Kivik till exempel där ropade väktaren, hör väktares rop, klockan är tio slagen, vinden är nordost, eller om den var någon annan riktning så sa de det. Gud bevar Kivik, förkyvar eld och brand, Gud bevar konungen för hela Sveriges land. Mm. Och ett namn som man kommer att tänka på i det här sammanhanget är ju August Strindberg. Som ju faktiskt inte bara var en fantastisk författare utan också aktiv folklivsforskare i boken Gamla Stockholm som han gav ut tillsammans med Claes Lundin 1882 finns kapitlet Gatmusik och folknöjen och det är August Srimberg som har skrivit det och där skriver han att skogen har sina visor och fjället sina låtar men även gatan har sina toner och då nämner han just brandvakts- och väktarropen och Srimberg skriver att Enligt reglementet så skulle vakten ropa men det var lättare att sjunga och därför sjöng han. Och så jämför han melodierna till väktarrop från Jakobs kyrktorn och väktarropet i Uppsala domkyrkotorn. I Jakobs kyrka rörde sig på två toner medan det måste ha varit en mer musikalisk väktare som skapat en melodi i Uppsala. Men orden var de samma. Klockan är tio slagen. Jag var verkligen modern, Strindberg, när det gällde att titta på de folkliga traditionerna. Det fanns ett nattvaksrop på Kungsholmen. Det löd, klockan är tio slagen, Gud bevare vår stad från eld och brand, från tjuvars hand, klockan är tio slagen. Skansen höll sig faktiskt också med särskild brandväktare ganska långt in i tiden och det var Nergårds som skötte den här sysslan varje söndagskväll på Skansen där kan man väl faktiskt fundera över om det var en idé att man helt enkelt ville visa på en gammal tradition mm. att han inte hade någon funktion att fylla mm. Till sist bara ska vi nämna om att man i Danmark kunde fortfarande på 30-talet höra den sista nattvakten på slott. Det var något som också Danmarks Radio spelade in. Och den väktaren som hade anställts för sin syssla 1888. Han hade ropat sin ramsa i närmare 50 år. Och trodde sig då ha ropat den bortåt 73 000 gånger. Ja, ja. Vi tar gärna emot e-post. Och då ska ni skriva till lyssna at folkminnespodden.se och Folkmyndighetspodden är producerad med ekonomiskt bidrag från Helge Axelsson Jonssons stiftelse.